Дрейк несподівано мовив, «А ви знаєте, докторе? Я мільйонер. Ви вмієте зберігати таємниці?» Вейс трохи здивовано кивнув головою. «У мене є сувенір із планети Сейбрука», – усміхаючись пояснив Дрейк. «Просто камінець, але ж тепер про планету піде така слава, а на неї накладуть карантин, тож ніхто в світі не зможе побачити жодної речі з неї, крім цього камінця». «Як ви гадаєте, скільки він коштуватиме?» Вейс витріщився на нього. «Камінець?» Дрейк показав йому твердий овальний предмет, і Вейс ухопив його. «Цього не слід було робити Дрейку, адже це суворо заборонено інструкцією». «Я знаю. Того ж то я й питав, чи ви вмієте зберігати таємниці. Якби ви дали мені підписане підтвердження, що цей камінець справді звідти, що таке, докторе?» Замість відповіді Вейс пробелькотів щось невиразний показав на камінець пальцем. Дрейк схопився і теж утупив очі в камінець. Він був такий самісінький. От тільки коли світло впало на нього з боку, стало видно дві зелені цяточки. Як придивитися зблизька, два кущики зелених волосків. Він стривожився. На кораблі запахло небезпекою. Фрагменти підозрювали, що він є тут. Як це могло статися? Він ще нічого не робив? Може, ще один живий фрагмент із рідної планети потрапив сюди і повівся не так обережно? Ні, він про це знав би. Він уважно вислухав весь корабель і не почув нічого. Потім підозра притихла, але не погасла зовсім. Один із гостродумів ще сушив собі голову і був недалеко від правди. Чи довго ще до приземлення? Невже цілий світ живих фрагментів і далі буде позбавлений єдності? Він щільніше присмоктався до кінців перерізаного дроту. Його умисне створили подібним до дротини. Йому було страшно, що його викриють. Він боявся за успіх своєї альтруїстичної місії. Доктор Вейс замкнувся в своїй каюті. Вони вже в межах сонячної системи. За три години приземлення. Йому треба подумати. За ці три години він мусить вирішити. Звичайно, диявольський Дрейків Камінець був часткою організованого життя планети Сейбрука. Але він був неживий. Неживий уже тоді, коли Вейс уперше його побачив. А якби ні, то вже напевне став неживий, коли його вкинули в гіпаратомний двигун і він обернувся в хмарку чистого вогню а бактеріальні культури, коли стривожений Вейс перевірив їх, не показали змін. Та Вейса тепер турбувало інше. Дрейк підняв камінець в останні години перебування на планеті Сейброка після того, як бар'єр на час вимкнувся. Що, коли саме це вимкнення було результатом повільного, невпинного психічного тиску планетного організму? Що, коли його часточки дожидали, поки бар'єр вимкнеться, щоб пробратись на корабель? А цей камінець був не досить швидкий, тож почав рухатись, коли бар'єр уже відновився і його вбило. Так він і опинився там, де його побачив і підібрав Дрейк. А що, коли інше видозмінене створіння встигло перетнути бар'єр першо, ніж він відновився? Створіння, якому було надано відповідної форми, запозиченої з голови людей планетним організмом, що вмів читати думки. Може, йому надано, приміром, форми прес-пап'є, або декоративного цвяшка з мідною головою в старовинному капітановому кріслі? Як же його виявити? Обшукати весь корабель? Чи нема де зелених цяточок? Аж до останнього мікроба? І навіщо камуфляж? Може, воно хоче лишатись невикритим до певного часу? Для чого? Щоб дочекатися приземлення?